Le... Larrun donc... la mendiko ingurumena defenditzen duen kolektibo bat da. Departamentoak Larrun de kaskoan duen proiektuaren kontra du altxatzen da. Guk ez dugu euh, Deus ustekorik horrekin, uste dut, dena nahasia izan dela. Gure ekitaldia besta bat da, bai, bainan efemeroa, miramanen adibidez pentsatuaginuen animazioa, labur zen horren erdikoa guti gora behera, korrik kalariak pasatzekoak. Euh, musika second, ez da diskoteka bat sono uh, sume bat baizik ostatua bada bainoski jendeheri edatekoa proposatzeko uste dut fanzon itza ez dela ongi ulertua izan gu haien argumentuak entzuteko bainan gertakaritik aste batetarat hola gertatzea zinez erasotuak senditu gira defendatzeko ahalmenikukan gabe, Mais bon la Skyrunne aura la lieu, j'avais tout le monde à venir. Skyrun uh, eginenda, denak gomitatzen ditut korkalaen sustengatzeat, txapeldun handiak horizannenbaitira. zanen sont des